Місяця листопада. Свати прибули в Бургундію, коли почалось нудне осіннє дощів'я. Дерева скинули з себе яскраві шати і почерніли, й притихли, чекаючи холодів. Повновода навіть у цьому місці, каламутна від осінніх вод, річка Райна, повільно несла свої хвилі кудись у ті краї, де ще ніколи не заглядало сонце. Так казали про неї слов'яни Венеди, що жили на її берегах. Бо Райна... Це ж і є райська. В раю ж ніхто ніколи не бував, і сонця там теж немає. Готи ж, оселившись тут, по-своєму називають цю річку, адже ж райн є райн, а їхньою мовою те слово означає «тихий». Увесь Сватівський поїзд був схожий на караван гостей купців. Їх дорогою й брали за торговців, і часом доводилося просто вибріхуватись або й утікати від настирливих моравців і лужицьких сербів і інших венських племен, чиїми землями їхали. Були випадки, що й можі витягали меч, та й самі свати бралися до оружия, бо ліси й гори тут кликотіли від татей та різного непевного люду. І тепер Адаміс сам себе питав, чи така вона вже й тихася райна? Після драми, яка розігралася в стольному городі Києвому і до якої було втягнено його, Адаміс, мов би, зістарився десятьма роками. І усе, що бачив і що чув, здавалося йому тепер не таким простим і зрозумілим, як здається на перший погляд. Усьому він обачав прихований зміст і намагався розгадати в ньому саме все, що сокрити від простого ока за облудою слів і маскарою щирих усмішок. Головний сват, небіж великого князя київського Остой, нетерпляче смикав стомленого коня, бо переправа могла затягтися до ночі. Йому ж кортіло якомога швидше прибути до городу, що здіймався на високому лівому березі. Адаміса не дивувала та нетерплячка, бо молодість завжди квапиться, хоч і не завжди знає куди. Більше дивував його Сутко. Ця людина здавен не була байдужа Грекові. Малий дарницький болярин був колись господарем того вже призабутого хлоп'яка з кучерявим лобом і палагкими чорними очима. Відколи Богдан Гатило викупив Адаміса в судка минуло півтора десятка літ, а старий сивий болярин і досі поводився з ним, наче зі своїм робом, хоч Адаміс давно вже вільна людина, та й влади має більше за сього чоловіка. Протягом усього місяця їхньої дороги сутко тільки зо п'ять разів і обізвався до Адаміса. І Ісі слова були «речі, хай запрягають, або ж пощой досі каша кипить». Адаміс міг би повторити всі ті слова, бо їх було зовсім небагато. Зате Судко надзвичайно балакучий і з остоєм, бо то не лише син володарів, а й небіж самого гатила. Це й дивувало Адаміса, та він не сердився. За своє життя, нелегке й не солодке, і надто ж за цей останній рік він навчився й дивуватися людям, і дарувати їм їхні дрібні провини. Коні, змерзлі на холодній мряці, форкали й тріпали головами. Загорнені в руді вовняні корзна, можі теж із нетерпінням чекали переправи. Сьогодні обідали на поході, не спиняючись, аби встигнути завидне до місця, і надмірного напруження сили людські були на межі. «Пливуть!» – нарешті озвався Судко, який погано бачив зблизька, зате добре вдалину. «Дві лодді плід по собі тягнуть, усі сядемо княжичу», – звертався він тільки до остоя. «Чи дадуть оті кляті готи хоч подзбану меду?» – озвався котрий сміш, а другий поправив його. Не суть готи, лиш такі самі, як і ми». «Та відаю», – протяг перший, – «але ж віра їхня готська. «А меду не варять, лиш брагу та пиво». Не став заперечувати другий, однак і погоджуватися не хотілося, бо коли людині холодно і голодно, і кортить, бодай, спину випростати, її починають дітьки попід ребра штрикати. За півгодини човни притягли плід, нарочиті сли великого київського князя, поставляли туди коней вантажених і верхових, поставали й самі, і ті, що були в човні десятера небалакучих можів, потягли плота на той бік. Тиха вода, одначе ж, несла добре, зносила і зносила вниз, і веслувальники попопріли, поки нарешті причалили під високою рудою кручею. «Стежка, гора!» – показав їм дорогу один з веслярів коверканою русинською мовою, і мандрівники знову посідали верхи. Город, який здавався таким близьким з того берега, виявився досить далеко, і люди дісталися його вже перед самісіньким смерком. Гремільда сиділа в невеликій світлиці і пряла вовну, коли їй сказали збиратися, бо кличе король. Це була новина. Брат уже не цікавився неї років півтора чи два, відколи поселив її в сьому сільці на добрий день дороги від городу Стольного. «Чого ради?» – сердито глянула вона до дверей, де стояла королевина-служниця Мілада, лужичанка, яку при дворі звали на гоцький кшталт Мільда. «Не вім, жупаніце. Зацикотіла вона своєю рідною мовою, бо в Брунгільдиному хоромі лужицька була заборонена. Відаєш, відповіла Гримільда, відаєш, та мовчиш. Пан король заповідав привезти тебе, жупаніце, тут суті троє кінників. Се Гримільда й сама бачила в вікно. Вона так і сказала. Виділа а ти справжня готиня єси стала і лежеш, як готиня. Ой, пані жупаніце, вриклася м не мовити, але. Свати суть приїхали. Свати? До кого? Тебе сватають жупаніце. Удовицю. Гримільда похмуро засміялася і устала. Хто ж то є? Ой, пані хто речи, король руський. Гатіла? Он. І сам є тут? Ні, пані жупаніце, прислав братового чада, княжича, остоя, остоя з товариші. Гримільда засміялася ще лихіше, ніж допіру, і відповіла. «Повідай кролеві, сьому, що муриклася замунж?» Вона відвернулася і більше не глянула на Міладу, скільки та не благала і не вмовляла її, скільки не квиліла змилосердитися, бо що скаже їй пан Кроль і пані Крольова. Через день до Гремільди з'явилися нові гості. Сього разу молодший брат Огнян Гагні. «Збирайся, сестра!» – сказав він. Сам Бугдан Гатіла прислав по тебе, шана тобі велья буде. Гримільда примружилася на брата. Одного монжа мого сте вбили, тепер хчете другого мати. Не мов такего, сестро. Лжум повідала, речи Лжу? Ти, сестро, мені таке речеш? Гримільда знала, що несправедлива, до Огняна, що він у тому непричетний, але не могла себе стримати і знову крикнула. «Всі сте однакові, всі геть до єдиного, що ти, що там ті браття!» Огнян Гагні жалібно поглянув на неї і відповів. «З ним були смо приятелі!» Він і справді товаришував із Сікурдом, і Гримільда розплакалася, та швидко втерла сльози і майже прогнала брата. «Речи старішому?» Вона мала на оці брата Гана Гунтера, короля. «Речи му, нехай перше поверне мені те, що згріб по Сікурдові!» й речі, колись невинний. Брат Огнян пристояв, хотів підійти до сестри і торкнутися рукою її гладенько зачесаного чорного волосся, та Гремільда так чужо дивилася на нього, що він не здобувся насилі. Коли Огнян Гагні поїхав, Гремільда дала волю сльозам. Тоді ввійшла свикруха Ойда і заходилася розпитувати, в чим річ. Почувши сердито хряпнула дверима і вийшла на свою половину теремця. Вона не приходила до невістки ні до того дня, ні наступного. Ввечері ж увійшла і, потупцявшись коло лежанки, раптом сказала. «Іди!» «Докуд?» – стрипанулася Гремільда. «Загатіло! Мислила і перемислила. Іди таки!» речеш мені ти?» «Іди!» «Мати Сікурдова?» «Сікура венце не буде!» Вона втерла сльозу, але очі в неї були сухі червоні. «За того нехристя? Поганця?» «Іди, Гримо!» «Не буде того! Ям християнка і за поганина не піду! Врикласям вірнити Сікурдові!» «Сікура немає!» «Гатіла ж має сто жін!» є лжа! Має двох!» «Двох!» – буркнула Гримільда. «Однаково поганен. Так вони перекидалися словами до пізньої ночі. Замовкали тільки тоді, коли ввіходила їхня челядниця, стара Лана. Гримільда була страшенно лиха на свекруху. Вона ладна була зробити їй хто знає що. Як може Сікурдова мати мовити таке? Як? Але Ойда, сива і зморшкова Ойда знову й знову правила своєї, попри всі на світі закони честі й крові. «Іди!» Гремільда почала підозрювати свою свитруху не інакше, як її підкупив брат Гано. Але ж вона мати, і це не в'язалося ні в які вузли. Наступного дня прибув цілий поїзд, і сватовець великого князя Київського Остой, і малий болярин Судко, і Грека Даміс, і єпископ землі Бургунської Ратарій, і молодший брат Гримільди Гагні, і середульший Горват Гернот, і слуги та челядники. «Ям християнка!» – гордовито відповіла Гримільда на заказ княжича Остоя. «Хіба ж личить мені йти по язичникові?» Русини суть родичі лужицьким сербам, — відповів Остой. — Ми смо корені їдного і крові єдиної. Гремільда не відповідала. Звичайно, то так, але їй сама думка про грізного володаря русів була неприємна. Втрутився єпіскоп Ратарій. — В землі гатіли суть многі християни, дочка. Многі витязі віри нашої суть там. На тобі залежиться, зверне гатіла очі свої до Христа чи не зверне. Есфір стала жоною царя Артаксеркса, щоб урятувати Мардохая і увесь єврейський рід від злого Амана. Так речено в Святому Письмі, дочко, стань же йти новою Есфір'ю і порятуй свій народ. Гримільду прорвало. Тепер вона вже знала, в чим річ і чому її так старано випихають за того злого Амана. Вона крикнула не до єпіскопа, а в вічі своєму середульшому братові, правій руці короля. «Он що вам треба? Заткнути мною пащу лютого лева, якому колись наступили на хвіст? Тепер я вже відаю, все відаю, і не вмовляйте мене, не буде цього ніколи!» Вона втекла на другу половину терема, до свикрухи, впала на лежанку і зайшлася лютим плачем. А стара стояла і нічого не казала їй, навіть не ворухнулася коло свого кужеля. Гримільда голосила і тіпилася у лихоманці. Коли ж сльози сякли і на неї напала болісна гикавка, стара ойда взяла зі столу мідяну кварту і піднесла невістці. Гремільда, цокнувши зубами по металевих вінцях, випила все і злякано підвела очі на свекруху. «Що дала з мені випити?» В горлі їй гіркотіло й пекло, але гикавка й тіпаниця враз рвались. Ойда мовчала. Що було в кварті, речу? підвищила голос Гримільда. Стара повільно по складах проказала глухим і мов би, не своїм голосом. Одворот зілля, і приворот зілля, і будеш йому жоною. Молода жінка, не кліпаючи, дивилася на неї. Пощо зробила з таке? Стара нахилилася над нею, чорна й лиховісна проти світла віконичок, і тільки розпатлене сиве волосся її мовби сяїло навколо голови. Гримільді здалося, що в свикрушених очах майнула зелена відьомська іскрина. Вона аж підвелася, щоб упевнитись, чи то правда, чи тільки привиділось, але так нічого й не побачила. Свикруха відповіла. — Кров сікура б'ється в моє серце. Але ям стара, мої руки вже негодні суть ні до чого. Тепер його кров битиме й у твоє серце. А ти ж, єси молода й дужа, і маєш багато літ попереду. То було справді страшне, те, що сказала Ойда. І невістка дивилася на неї, мов приворожена, зовсім у притул, і не могла відвести погляду від її очей. І коли трохи згодом рипнули двері і увійшов єпіскоп ратарій, вона й його слова сприйняла так само. Вбраний в довгу фіалкову сутану і фіалкову шапчинку на голові, опасистий єпископ сказав Хто піде за Христом, той не має ні вітця, ні матері, ні братів, ні сестер. Так рече в посланні свому апостол Лука. Гримільда ж думала своє. Хто сказав всі слова вустами Ратарія? Брат Гану? Чи Свекруха? Вона почергово глянула на єпіскопа, тоді на стару ойду і тремко зітхнула. В голові їй усе переплуталося, і не могла нічого ні втямати, ні розібрати. І, на думку, спала схоплене колись у Божому хоромі, чому вона тоді не надала ніякого значення. І чути стало плач у городі Рама, плакала Рахіль, і ніяк не могла втішитися. Вона не знала, що то за рахіль, не знала й городу такого, та все було з того ж таки святого письма, і стосувалося воно її, тільки її. Гримільда, розтуливши вуста, гарячково дивилася поперед себе і нікого не бачила. Вранці вона дала себе взяти і везти до королевого хорому, де відбулося сватання за руським та гоцьким, та лужицьким звичаями, а коли над землею її дитинства впав перший сніг, вона була вже в стольному городі Киє. Вуста Гремільди, які столилися того дня в далекому сільському теремці, і очі її, які висохли того ж дня, так і лишалися всю дорогу. І вона їхала, мов, заціплена, і на слова морозило їй схололе серце. І чути стало плач у городі Рама, Плакала Рахіль і ніяк не могла втішитися. Таку й побачив її великий князь київський Гатило. Перед ним стояла не Гримільда, а та колишня, ясновида княжна, що на все життя запало йому в душу.